او په دې د لیکلو چوپ دې کې د سپینو زرو یو جان دی د سپینو زرو جان دی چې هغه منقشتي په سرو زرو ا دې قیمتي دي چې که چېرې هغه زما نکه پلس زره درهم خرچوي دي ويې وې چې دا پکې کنه وې دا پکې او بیا چې کله ویړل نو هغه سامان د تړلو او د وې که زما دا سامان زما وارثان ته ورسوي شي دا دویګه سامان په لار کې لټکو لیدل غجام پکې روتې تر څو زو جام دیو سروزور باندې مناقش دي او دروازه بس پټ کړی دي او باقی سامان یې ور کړی دي سامان ور کړی دي بس هغه چا وی کې سامان سپړ دی دی او کتر دي پای کې خطر ووتی یو په شرال صاحب ورته وی کنه مې دا نه چدي نه دي کې خو شه به جام پکې پروت دي که څه چاره په دې ته په بیمارې لګې درته بینه وی جام پکینو زه بس دې قسمونه خولم چې جام پکینو په عمر الله علیه السلام ته راو وسل به دې قسمونه خول چې صاحب جام پکینو بس یې صحیح په خبره خلاصه شروع دې پصټه کوم دې په مکم معززمه کې جام موجود جام پیدا شو هغه په یو سلیح هر کړي هغه ته والیځ دا ولي ودا خو ما باندې تميمي دایي او عدی ابن بداخ خص کړی دي نو ته خبر نیم بسال نه بسې هغه چې دې کانچラル دی رسول الله ته پی سلامړو چې سيته اخري ویچ دا ما باندې دي دا وخت کړی دي معلوم شي چې پیګه نو دی راول دلو whatsoever ار کړی چې او پاکي د مونتي په ببا یوارشت پیګه او نو مسالي مساله څه شو قلب راړی مصالحہ کې خپل مخ کې سو تمیمیداری تمیمیداری او عدی ابن بدام دالیدین ورسلا او تقسم ورکا ټیک تا او اوس دوی دوه لو د شیراو کړه نو سوک شو ها وارسان د بدیل ابن ورکا وارسان چې کوم دی موداله شو کنه نو اَلْبَيِّنُتُ عَلْمُدَّعِيِّ وَالْيَمِينُ عَلَىٰ مَنْ كَرَا نو دی دعا دیتا دا نو دا وارثانو مسلم مبارک او ترمیزی مبارک کیراغل دی چیسو عمر من العاص پا تحت مصر لا پاس ایدو ویتا صبح قسم اخری چی چو یعنی دا غکڑی دیو کنا ویتا قسم اخری چو بھی یعنی اغلاق دی بس اق او رجل آخرو يوم بلسره اغم دبني صحمو ندي او دا دي بودیل ابن ورطاف پلسره وغم قسمو خورو بس بجاميرا واپس بس سو تبكر کرو جلان دي يا ايها الذين آمنوا ايد ايمان خواندان شهادت بینكم یو خبر ده آیات ل چر شهادت تو بینکم شهادتو مضافتی بینه مضافنده مضافتی کومي مضافن له دا ټول مبتدا دي یو خبر مې وکړ شهادت په معنا د ارشاد دی مجررد په معنا د مزیدو دي و مې وکړ او دا ارشاد په معنا د توصيه دی چې وصیت وته پدې لفظ کې درې مجازه پراته دي الله شهادتی پا ما بین اسطانسو کی یعنی اشحاد دی یعنی توسیو پیگی وسینی ولدی توسیو سمانا وسینی ولدی باینکم پا ما بین اسطانسو کی دا حضورا ارکل شي رشی احادکم الموت یو اسطانسو ته مرگ یعنی علامی دا مرگ شاقبو دیلی من ورقا دی حین الوسیتی پا وقت وسیت کے نوسیو دیلی دا مارا تلوی ویلی چه دا موران دا شادنا توسیه وقت وصیت کی اثنانی شہادتو اثنانی شہادتو اثنانی شہادتو اثنانی ولی دا اثنان دا شہادتو بین کم دا خبر دے نو دا مفتدان اجنبی ندے اجنبی دے جای نبی دے نو شہادتو اثنان کی دا چا دے وصار قریفی شہادتو دو کسانو دے سنگ دو کسان دا دا اسنان سفت دی زوان عدلن چخاوندان دا عدلی من کوم دا تا سنا دا افزل دا یوم کافی دی علیکا وسی یوم کافی دی کمی دی کافی وسی یوم کافی دی هدایه کبرادی او آنخرانی یا بنور دو کسانی من غیرکم من غیر ملتکم بیدا ملستا سنا اغتمیم داری او عدی ابن بدالی ان انتم کجر تا وربتم سفرم کو فل ارض پزمک کی دا بیان د واقعیا دی ورنه دې په حاضر کم ملاسه حکم دی دا بیان د واقعیا دی دا راكيت اتبع کی دی که اعتراض دی ها په حاضر کې متقصده اسوابت کوم اور سيد د تاسو دا مصیبت الموت پیګه غم اغم د مرگ پیګه مصیبت چا ای نه موته دا کنا دا صلیاله حکم دی حاکمان ته تاسو به د اډواله بنکه ندی ایتنا خبره معلوم شوه پیږي چې سړی حق کې بندول سیدی ک سیندې قائد اول سیدی من بعد الصلاه فست الصلاه عصر دا من بعد الصلاه قبل الصلاه سیدی من بعد الصلاه او من بعد الصلاه ال دا تغلیز الیمین دی دا و یوبح حکم ندې دا تغلیز الیمین دی او صلات عصر ولی ویزه کجې په دغه زمانه کې به قسم ورکوم د مانځدو ماجګر نه به قسم ورکاو نو دا کې د اتفاقی کې دا ضروري دی, دی, دی دا پیګه ایا لکه دمتا اختلاف زماني دی کبر حالي دی زماني خبره ده دا چی نو پیقسمان بالله دویدیو په قسم مخری په خدای ان ارتبتم تاسو شکمنیه چ لاسبو وی چ لانس تیبی منګنالو فدی قسم بالله سمنا القلیلا سمنا ریواز او ولو کانا اگر کوی دا مشود لهو ها ز قربا خامند خپل بللیوی او انا نتوم من نه پټو شهادت الله شهادت تخری ول مو ویلی دي چې دا شهادت اضافه ته الله ته څنګه شوی دي رہدائی پہشکی رکلی دی چدا اضافت لی ادنا مناسبت دی آداری چلی منگ نپٹو شہادت تا خودآن آغا شہادت چلی منگ تا مرداغی پیقامت کر دی مناسبت تا کنیشتا اینا چیو ایدن لمن العاسمین لمن ضمرت العاسمین زمری را دمان را دمان کچرت اطلاو شوا خبر اکڑی شو اطلاو اکڑی شوا اری وجه سر جی اللہ انہما چیداد مانچ دی استحقا لایق اسمن د گناہ دا خیانت بشوی دیعا لیهیم کن نمو بلنا نشتری علم من لرا انك انت علام الغیوب بیشک تا علامی نا علم اطلاق خو له صحیح دی علمت الن دسی علام او عالم پپټی چې دونه باندې چې خلق د علم نه پټی هغه تا تذكار دی بس پسوال ام شو دا. شو دا په جواب مشو سوال لا په کولې ای پیغمبرانو نه پیغمبران خو غنا نه کړی دا وینولي سوال کوي بلدار چې پیغمبرانو کله جواب ورکړ چې علم لنا دام صحیح نه دی ولی دا غناونه دې په مخ کې نه کولو دې څنګه و چې د نبی دا علم ده ځان دا کوي دا جواب نه جواب وکړ تراسو الله سوال کوي توبیخا ل قومهم د پیغمبرانو نه سوال کوي د پرد توبیخ ته قوم چې قوم له زورونو ور او پیغمبرانو چې دا وی دي چې لا علم لنا د سجوی دي ولی دا الله علم په ظاهرم دي په باتنم دي او په حالت حیات کې دي او باندې وفاتم دی او د پیغمبرانو علم په ظاهر شتا په باطن شتا او پټول ظاهر دي کبه باز ظاهر دي او حالت حیات کې شتا او چې پیغمبر کله وو پات چونه به په امت باندې علم شتا یارو نن دا علم زمونګه دا علم او کده پیغمبر علم دې په مقابله له علم دا خدای کی کلاچه نه دی تا پر شانک خبره بالکل ساده تا دا صحیح خبره دا خدای علم کلی دی په تمام کلیات د امت ته په جزئیات و دی په ظاهر دی په باطن دی په حالتې حيات پیغمبرانو کې دی مادل و پات پیغمبرانو دی او دې خوګو علم د پیغمبرانو فضاض دي په حالت حيات کې په باز دي چې پظاهر دي نه پباتل نو داس علم په مقابله د دي علم کله کې لا علم دي کنه یکهم تخلوکه چې علم دي نه تطرز لکه لکه یوسکه چې سمندر دریا ته په نسبت باندې تطچي شي نشه خبره بالکل سړي ولا خبري سړي خدا ته سوچ نه دي په پېښېږي با الله <سؤال> دا دا <حسون> سو ته خدای وایي هغه ځان هغه ځان لعبيت ثابت وي او اسما تعبديت مستلزم الله ک الله ها بنده خپل ځای دې زکه د نړۍ ته چې تقطع اس قال الله اغه وخت یې د ولله لای تچلو وی عائشه بنه مریم ای سہیبل مریم ما اذكر دا په دې مفارقه تیرسیو نه کېد تطشینه کوم نعمت زم ما پتا والا والدته کوستاپه دا دا نعمت په کوم تیم کې دا زر نعمت دې اس ايت توکا چې دما قوی کړی روح القدس دې کې مدري ته جمع کړی وي تاسو یاد لرئ تكلم الناس چتا سو خبري کولی تاسو خبري کولی د خلکو سره المئبي بزنګو کې حال په خلک تمشوموالو کې او کهلا یعنی یو شان او علم علمتو کل او کتاب او خود ماته کتاب ټول آسماني کتابونه او بازوي چنا مراد د کتاب نه کتابت دی بي کې خطر چې دومره خوشنوي انسان نه او والحکمت او علم با عمل او تورات مبارک اوینجیل مبارک دامت رتو خود دا نیان بهتون بیان دی و استخلو کو او په کوم وخت کتاب پیدا کو او تا جو مستق انچا بتاب جوړو منتین نه خطنا که هي د شکل د مارغو به اذنې زم اجازت په اجازهت اذنته راغي چې نفي دولوحیت راشي ای صالح السلامنا نفتن فوقيها نتابو پوکي وه باغې کې پتقون تویرن هغه به مارګ کېدو به اذنې یا اذن داری د سلور زنده راغلی دي چې نه پېدولو حیثیت شي لای شان السلامنا وتوبریل اکمهه تابجوړو چې کوم دي ما درزاد روند والابرص ما درزاد چې کوم دي برګی چلا علاج امروزنو باذنی یا نه پیډولې پیټه شو وا استخرج المتا فکم بخستان بر است مړی دا قبر نه نا بی اذنې زمہ په اجازهته وا اس کففتو او فکم بخ کې او بند مکړه بنيست را بانی اسرائیل نو مراد یہود دی ایس جی اتخم پا کم وقتی چتاوات را تکو کو پبییناتو نفقان اللذین کفرو اوی اگرسان چکا فید دیدوینا چه ان حازا ندیداش چه پیگے عیسان الاسلام تورکر شوی دی اللہ سحر مبین و از او حیتو بیلسانے کا او کل ارکال چه پا کم وقتی اینجیل کی استا پا جبا حواری نتا ان آمینو دا ما مر بھی دی چھو ایمان روڑا اتما و بی رسولی او زمان پا پیغم بر نقالو اگوی چا آمنا منگ ایمان پا دوار روڑی دی آمنا بے کامی بی رسولی کا او اشخد بے اننا مسلمون ایز قان الحواریون پا کم وقی چوی وی اگا خواس و مددگاران و دا حضرت عیسی علیہ السلام چے ما تا تبیدیو چھ دور اسک سوی اے عیسیدن مریمہ حل یستطیعو آیا کئی رب کا پروردگان استا داکار کئی چا این یونزل علینا ما اید تم یون السمان چا نازل کی او خوانچد تو عام دا اسمان ما ایدک ورے آغد رستخان تاوی چو تو عام پی وی آقا تو عام پی نین آگئی تا ما ایدک ورے او مادا حل یستطیعو نَب ترجمه په یع انوقلا ولی ذکر د لازم دی چې است توا مراد تن ملزوم دی چې پیل است توا اتمغیر د پین راتیشي نو ذکر د لازم مراد تن ملزوم او هل یستطيع ايتقتلري یعنی کله پرورتی کانستا یعنی دا سوال زمنګا خو خلافه حکمت چته نه دی اساس زمنګا خو خلافه حکمت پني هغه حکمت دې کنه دی ان جونه جل علی نام ای د تم مس قالا اوه وتوی چې اتقوا فی اختراح شوال فای کی کنا د خدای نو یریږي په فرمایشی شوالونو کې ان کنتم مسلمانان ی د دوی مرګ او دینا دې کده استرشادت دی ها سوال کم ا نن جو چې ودی قالو دې چې نوریدو موږ دا غين خراف کو او بدنم جور شي يوا مت ما قلوبنا او زمون مطبين شي زونا يقين او درما وانا علما او زمون يقين داش علم ما نه يقين وي کنه علم راشي و نتيقن زمون يقين داش ان قد صدقنا في دعوه النبوه چتاهم تدشیا ویجو او څلورو ماونه کو نه اریها او موږ شپدی باندې مل شاهدین دا غواہانو نه چې څنګه خپل چنده د دې دې چاوې چا ته چا چا موږ غواہی ورپیش کو قاله ایساعده انسان انسان پیشو چې دا درخواست دی سده دا چې کم دینوږي کې سعید دی باطل ندی مخده تسالو کو کال عیسی بن مریم الله هو ربنا پیګه ای کنا انزل علينا تنازل تبه من باندې مایده من السماء خوانچه د اسمان نه تکون لنا يوم النزول ها چې شي د کیسو په دیلي دی چې شي اغروز د نزول د دی عدن نعید اختر شي او خوشحالي شي لاولنا د پار د اول زمونګه کچه کم حاضر خلقت دی یا په دغه وخت کې کچه حاضر خلقت دی او اخرنا چراتین کې خلقتي لا يوم القيامه چدې ته خوان چې د اسمان د راغلي دو دایو مې عيد دو دایو مې عيد تم دغه کې نه او اایت منک او بل چې د علامه شي ستانه ترت مزما پنو یوته ستاسو قدرت او ورزقنا خدای دان رزق فیجی کنا دا رزق مون ترا کې پېږي کنه داب دې کې بغیر د مشقتنا وانت خير رازقین اپې کې رازقین خنورم شته خدته به د طول رزق ورکوم کنه ولی الله به زکا اللہ یوازی ورکہون کے دے کا پیداکہون کے دریزہ کم دے ورکہون کے دریزہ کم دے او نا پمد چانا نتلا بئی یہ روڑا او دا قدر اکیس سری آزمان گا طالبان چې کم دی چھل نیتا ہے رازے کم جاجی ہوئی دا نو او دا اپنا کنا ارالگی یو بچو تریزق ورکی نزارے سکر پیدا کری دی نید پیدا کری پشوی نو رزقو اللہ در رزق پیدا کون کم دی او دق رنگ ور کون کم دی او پدی ورکولو کدی چانا نفم نطلبائی او خو خوری سکوار پیگی حلق پیدی کنا دا را لگی گی دا خاون چی دینو دی بل بچو توقخل زیتا سکم دینو تو عام برکی کنی ورکی خورس نفم تی طلبائی کنی طلبائی با کسی سکی سا پکیدہ کنسی دې خبرې پکې د لن خدای داسې نديږي خیر رازقین قال الله الله پکوې چې اني منزل ح لكن ان جنازدهون کما د دې خوانچی علیکم متاسمان دی نو خوانچا رالباس خه په دې کې ډېر لې خلق خبرې کړې دي نه ټولې ستګ حافظ ابن نغرو وی چدا شکار دی چې خوانچا تلمیزی شریف کراغلی دی چې خوانچا د اسمان نواله پرشته او سررالی ا د ایصال السلام په مخکی کې اخو دی درستخان په باندې پروتو شروعون درستخان دی بیا درستخان ته لږه تاګه دلالي او واه پکې او میاں پکې ودا وغیرہ هیڅ دا او نو خو زبردست ټقپانچا وا او داږي کې هر قسمه چتنی پکې وا دا ټول پکې پروتو نا تورسیو نه پکې پرتيو وبس خلکو او بیا کم کمدې کنا وایي صلی الله علیه و سره ته پاره مسخیر کوې هغه دې په وسلامه بل لږه راځي هغه به زخيړه کړمس دا غره خنازیر دې جون شو او خنديره دې جون وخت صدره مژدې قال الله اني ملزم عليكم منكم ينكفر چا چې کوفرو کو بادو بعد نزول المائده نزول المائده مزافن له پیش دا د هغه په ولاله پس نزول د مائده من کوم په ان واجبو زبوت عذاب وکما عذابن لا اعذبوه چاين دکه بعد نکم یو قص د عالمین تعنبل چته ور کړی دي دې ور کړی الهيو منا عذاب او اس ک اللہ و اذ یقول الله زقدروس بعد خبر فرض د قیامت نداقالپ معنا د ماضی دی نه ماضی په معنا د مضاری دی او الله تعبیر په ماضی ولیکړه دی د کچده دا سوال او جواب په یوم قیامت کې متحقق القود نو مختصرمانی او متول کې لیکري دی چې د متحقق القون په ماضی تعبیر کیږي نو په وکښته کنه کاسه ته چې ماضی په معنا د مضاری دی نه نو تم په کې رقم چې ماضی ولي ویل را ویسقال الله چه اللہ بغوی یا عیس ابن مریم ها انتا قلتا نم توبیخ تا قوم دیجی او چه کم متقیدین د تسلیس تی ها انتا قلتا لین ناسی ایتا ویدو خلکتا چه کم متقیدین دا تسلیس دا خاص کر آغد کسانہ باندرند دی دین نم ماغش تیر چه دا کم یہ فرقیت تا کما پیر قول حاضر جی اتخیزونی چه تاثونی سیما و امی اومور دما الہین معبودینی من دون الله سواد خدینا قالا دیغه حدیث کراغلی دی چې وقر او دی دی چې قال خدای وته د دقیق کنا دا چې برابر پیږي دا که برابر پیږي کو بدل یې راپی قال سبحانك باکی د تا لذهب او د ار اي بوده نقصان ما يكون لي ما يمبغي لي ندي مناسب زماده پاره نہ شرعا او نه عقلا ان اقول جو زه ور جما ليس لي بحق چاغه زماده پاره لایق ندي او د عبادت حق یو خدای دی کده بلچام پک کی دی شه یو خدای دی او به دلیل دی او خیر دی کما وی دی کنه ان كنتو نستعف علی کل دی ان كنتو کچته امازو قلتو کما دا خبر کړي چې اتخذوني و امه لائن من دون الله ا ن مکد عالم تا نو تبہ عالمي تعلم ما في نفسي تہ پویږي په هغه ش باندې په نفسي چې د ما په دې قد کې سدي اذن نپراتې یوځې پټو ما اول عالم ما اذن به کوم مافي په هغه ش باندې په نفسي چې ستاسو ځکه کوم معلومات دي هغه منظم علم نشته انك تعلم غيوبه پویګه کنا تلوي عالمي په ارش سکارو پټو د عالم ما قلت لكم دیکی عیسیٰ علیہ السلام دعوی لیدی چیئی ہے اتخذونی و امی ایلہین من دون اللہ کدا اثبات تنقیز دما قبل لے اثبات تنقیز دما قبل غورا ما قلتو لهم دیکی طرح منتکی خبر پکی رہا کنی دی پکی رہا داستا دی اثبات تنقیز دما قبل لے ما قلتو لهم ما ویتنی دی ویری ما امرتنی به مګه ادرس تا ته ما امر کړی دی هغه ما مر به داد انی ابو الدوله ان ب ان عبد الله چې عبادت کوي دی او خدای رب ی ورم په کوم چې دمو استاد په شری او قنت علیہم او زقوم په دی باندې شهیدن نگران په او نگران دی مر ګنا نه من ما دنت په موجودن ترکه مې پر شزه پدې کې موجود ما قلم ار کلچز تاز ما روح اے تاز و وفات کلمان قبض دے کلمان پا رکھ سر آسمان تے یو واری و بیا پا قبض کول دے روح دوبارہ نو کنت انتر رقیبہ نوی تجکم دے نگران و محافظ علیہم ندوی پا امالو فانتا اللہ کلی شین شہید آسفا ار شہبانی عالمی نو شہید دے شہود نشو کدے شہبت نشو انتو عذب کټ ورته کوم دین ودی چې عذاب ورکړي چې څو کافر دي نو فإِنَّنَّ عِبَادَكَ نَذَاسْتَ اسْبَنِدگان ستا بندگان دي نو ته د دوی عذاب کې خود مختار یې کوي دې او ان تأفیرلهم او کټ وته بخنه دي چې چې ایمان وړي دي نو فإِنَّكَ أَنتَ العزیز الحَكِيم نو تاسو زبردستی او حکیمي نشتا دا اپه د عجز د وجه ندان کنه مې ربانه د وجه ندان ها د الله اوله تله پریږې پرو د قیمت یقولله چې حذا چې داورته خاممت چې د یوممو اوور دا یین په اوواین چې نه پهګور کې ساادوته چې ایمان کې او ایمانیا توکې پهاعتقایا توکې پعملیا توکې په اخلا خو کې په معاملات توکېلو خبر میں تا تکیې په من پاه نپ بوور کی شادقین تصدیق د دوی ا بسد کو سد پیتکا دیا تو کی صدق با عملیات کی صدق با اخلاق کی صدق پ معاملات کی لهم وغنا پ داد کبل لا دا. لهم جنات تجمیذت الانهار خالدین فی ابدا رضی اللہ عنہم پی کی الله براضی د دینہ طو اطسرا اور دو ادی بر ادیشد الله نپ سرا اوزان کدار رضا او دا رضا دخو دے او کامیابی دل پجننت الفوز العظیم دا فوز عظیم دے نکارم العظیم پکار دے کن دے پکار آه. دا اسبات توحید دے اختتام دے صورت امائی په پا اسبات تو مسلی دے توحید کی گی پھئی گی خیتام ہو مسک خیتام ہو اختتام مسک دے کن دے مشکو بان خبر خلاچی گی. اختتام على مسلی توحید چرختہ مو مستکا اللھم ملک السماوات نال نہ د پله سلطنت او اختیار ات سرت اسمان نو دز مکو دلبیاتو دسبیاتو مما فیهن دجبیاتو مو مالک الشان قدیر سوره انعام دا مکی دی هجرت مکه نادر شوی دی په شو و او 65 ایتان او بین 250 55 ایتونه دهخه موضوع د دې صورت مبارک چدا دعوتی لتوحید ور رسالت دکتا او دعوتی لا کتاب الله او ذکر المعاد سلو خبر دي دعوتی لتوحید دعوتی لرسالت او دعوتی لا کتاب او ذکر دمات او مناسبتی دا و صورت سره سدی دا چکم دی خاتمه او شوافه توحید شو. او د پاول کې دی الحمدلله ابتدا کې توحید ها دا سدی داو د او الذی دلیل شروش الحمدلله الذی سنا د اغزاد ترا خلق سماوات چې پیدا کړی دي اسباننا دا بیان د حق خلق د عالم کبیر دی او زمکا اوجه عل او الله پیدا کړي دي تیری او بزمور اور وړاندې شلا څوملذین کفرو بیا کسان چې کافر دي د ربهم یعذون پر خپل پروردګار پوري برابرۍ بوتان په استحقاق عبادت کوي برابرۍ ک نه برابر, برابر او هو هو الذی دا بیان دا عالم نه د خلق د عالم می سبیر دی هو الذی ذا اللہ ببیذرو بی مثله ذاتی خلقکم چتافی پیدا کړي نه خلقا اباک اباکم من تعیین اند ثم قد او بیا الله مقرر کو اجل ده دیده پرده اجل شرب وخت دکی اجل په انتهاء کې بتاسمره دا غیب انتهاء کې بتاسمره او اجل او یو اجل دی بل باس بعد با الموت لپاره من سمن چې نامدار دی پنيز ده خوده شرب یو خوده ته معلوم دی او بلچه ته معلوم دی بلچه ته نه معلوم ثم انتم تمترون او بیا تاسو شاک شوبکوی په باس ماده الموت کې شرده دیني چ برهان په قائم دي مو هو الله فیس سماواتی اول او فل ارضی د جاری مجرور په چاپری مطالعه تي وای کې ما عمل تو خصو تعالی نشمال مخکاری تبوې ددا د جلال پما نه پوری مطالعه په لفظ پوری مطالعه تي ک پمانه پوری هو هو وهو المستحق للعبادة ففت أحوال دنفس تاسو أو جهركم أو فخكار أحوال دنفس تاسو أو يعلم ما او الله کويږي په هغه کارونو تکسبون چتاشي کا سب کوه په اندامونو اے نو دا شي لمبي درې خبر شي ماته فکر کوته در واړو کوته یا ان مسر رکم پپټو احوال د نفس تاسو و جهرکم فخکار احوال د نفس تاسو په کې او یا لم ماتکسبون بالجوارح چې کم عمل کوي په هغه میلمږي مغایرت راځي کنا ماتم الله قال لن تأتيهم أنا لدينا ما قلت من آيات وآيات القرانيزيم من آيات ربهم إلا كانوا عنها مغر دي داغيني راسكي من حيث الاتقاد أم او من حيث العمل أم نفي عمل كي أنا بأس أنا بأك التدبر كي نفق قد كذبوا بالحق ندي تكذيب قد قران حق لما جاءهم هر کل جدیته ورسید او بیشو بیشیدا کتاب د خدای دی نفق سوف یاتيهم ذل جلاب شیدیدت ویتا ام با پما پیگی انجامونا وان با یعنی عاقبت او انجامونا ماده اگ بد عمل قانون اند اگ شے قانون بھی چې بيو پاره پوری ایستاخي اون چې توخه به کولی چې قران یې جیندې چې دا اساطير ولوليندي الله پکويه ست ته بيته راکلا ابلم يرو اي دينه ګوري په دې خپل سفرون کې چې شام ته وګيره کوي چې کم اهلقنا چې سوم رډير موږ حالات کړې ا ها چې کله تزيب د پیغمبرانو میکري دی ها من قبل همو مته دينا من قرن اهل د زمانی من قرن من اهل مکن نہم چوی ته بدنی او مالی ورکړیو فل ارض پس مکه کې ویګې چې دوی ته حکمرانی ورکړي واپس مکه کې قوتي بدنی او مالی می ورکړي کې ما دم نو مکلکم چاغه متا استانه دې او وی می سره د قوت نه حالات کړې دي نو تاسو به سره د ژوب نه حالات نه کمه هه او ارسلنا سماءه اومنګرالې ګلو بارا اسمان یعنی باران علیہم پاقیبانی مدراراں غٹو کو کوالا پر لپسے او جعلنن انحاراں او منگا گردولی ونیلوراں تجری چو بای دلبا من تحتهم من تحت منازلهم لاندر منازل راغینا نخخوش عیشو کنو لیکن چا عذاب راغی نف احلق ناہم منگا دی حلاق لما قزم الرسل بزنوبهم سودگناونو او انشعنا او منگا پیدا کل من بعدهم من بعد احلاکهم قوما آخرین قوم بل او یو جماعات بل می پیدا کوا او اللہ پاکی دیوی آن ناو ہے با یتمع کل رجل منهم ان یقتا سخوبا منشرا دقا زیادی آگا او هغه کلي کلی چې راځنه د خدای نه دی ابو جهل تا چې دا قانوني زم ما کتاب دی او د پیغمبر زم ما دی ایمان ته ورونه دا بیر به قبل مشبيبي او رضا تا کارو دا دا هغه شیدې کنه بی دا شتې مې د هغه پیټر ششمان ته پور تکريبي نو یو سړی ترافی به خو خبرې کولی او نو یو یو سړی پراږه دلته د سپيدي وېشت نه کړی مې هغه چيتي وته چې تادی تاسو کې به اسمان ماتی کېدی تادی نو په دې بل یت معقل لمر ایم من ان یوتا صحب منشرہ چې ما ته آسمانی کتاب راچو تمام په گینومبی او ای بچ د ادمه پیغمبر دی دا ومره لري تری بسو یی الکنه کی به یتا په یو کنه دی ولو نزلنا الیک ا او کتاب یې کتابسن پاکه راستي لکه کوم اخترحو لکه څنګه چې دې د متعاله کوي مانا په کوي فلمسوه نو دوی مسقي به ايدي هم پلاسونو باندي خدای پاک وي کپلعانو دي و دي ويني مې هرګريا نپید شک په لیدو کې خدا کپل اللهس لګول خدا ها اللهس لګول کې ابلغا ده لا سدا يدل م مخترف کوئی خدا لا سمورودي والا او کي پلاس مت سكي نو عمدي بل خبرو کي رشف نمار توي چ لا اه نو هو ابلغ دي پن د شک کل فلمصوح ابلغ دي فلمصوح ابلغ دي پن شک کي راضي نو پلبسوهم دي مسي کي پخپل لا سن مل قال الذين او ا یکسان چا چری دی پئی ک غنا چاین ها ذا الا شهر مبید به جان ند ما جادو ر احکار او قال او دی بچلا ولا انزل علی ولن ناجری کی پدوان دی ملکه یصدقو هو جایه تصدیقو کی الله په پچ ولا انزل نامرکن کما غنا دل کدی ملکه او بیا دی ما نوی وروڑی او پر پرمایشی موجدد چ دی قوم شوی دا بیا بیا ایمان ند وروڑی نا غنه پیرستون ادا بران دی کنا نو لا امرو لیکن انا نپي سلبش امر د دې په هلاکت ثم لا ينظرون نفر د توبيه او د معذرت او ان ابي ولو جعلناهه كه چرتمنګ کا د ولي د منزل اليهم ملکن پرشتہ له جعلناهه نمم بغرزو رجلا بغیر په رجل ترجل ولي د انسان تا قد رؤيت البشر شتا د انسان تا قد رؤيت البشر شتا لیکه ولللبسنا عمق اجتماع هغه استبی په دې باندې مای لبسون هغه چې دوی کومه اشتباه خپل ځان راوستره ولي اوی کې مې چې ما ها ځاي لا بشره مشلو کوم دم به یو په شان ده کنه ولي هغه په صورت بشره باندې راوست کنه رسول الله خو ته تسلی ورکي ولې تو توزي ا جماعت قسم چې ټوکی کړی شو دی میر رسولین دې ما خبره تا کړی زو عدد عظیم و زو عدد کسیر و زو عیات نای زوامن من قبلی کا نبحا کا نبس نازل شو پترکت احاتی بانده ملددینا پا این کسانو سفیرو چطوکی کلیوی منهم پد بیو بری ما آغا عذاب کانو بیو چلیو پا غیبانی طوکی کلی نو تا پوری چسوک طوکی کئی په بیو بم عذاب راشی او خیر دی او کتوا تا سوائی چرسو دا چې کوم دی پخوانی او موتونه نه دي حلاک شي مله غیزه په دز مکه ته وګرځي چې په ته ولګي قل <سؤال> سيرو وتوي چې وګرځي په دز مکه کې ثم منظروا بیا وګوره په نظر د عبرته ها چې کای پکانه ان کې به تل مقر دیبین چې سرنګ ا اجان د تکذیب كون کې د پیغمبرانو په خپل برت مانمشي او قلت و يا چې لمم السماوات برای اتمام حجته چا دا پا را دی اگر چیزونا چی پاس پاننو کی دی و اگر پاس مکو کی دی بل جوابی نشتا قل لیللہ قوایا چا دا اللہ دا پا دی ولی بل جوابشتا میمی ملی کتب اللہ پاک مقرر کر دی واجب کر دی تفضلن جبرن نگوری پاک پل نپس پاندی رحمت نو دیکے سرے دیکے لحایتی ننمی خدا اوکلاو دی ایمان ترا بلی کنیرا بلی ایمان ترا بلی لا یجمعنکم خامخات صبرجمه کی الیوم القیامه بگی فیومل قیامه لاریب فی الذین خشرو حق کسانہ چې تابوان کیقولی دی خپل نفسونه څنګه جاغه خپل پترتی اسلامی زایا کړی دی نو په هم لا یمنون ویمان او او د دی الله د پرما شکنا هغه شریچ آرام کوي په لیلي په شپه کې ومنهار او پروس کې موه سمي ولالي قل اغير لا یاد وليا یادلره ماشل کې عبارت دا شری ا اتخذ وليا غير الله لیکن دا چې ده کنه پک کنه ولي حمزه خواجه بوصدارت نو ځکه مخ کې شوي دګنی اصل کې څنګه قل ا اتخذ وليا غير الله اغیر اللہ مقلصانی دی اولیا ناخ تخدم پولیس اول دی لیکن دا مقلصانی په مق اول مقدم شوی دی په کی کنا جنتی د غیریت اول ول وحلت نراشی د محکم ملو قول غیر اللہ ای بيد خدای نه زونی سمبلیان په کی معبود او کارساز او حاجت روا فا الله فاتر السماوات دا, دا الله صفتی پیداکو ناش نه پیداکوونکه داسمنو دزموکه د مخ کې څه اندازنه و وه یو تیمو او د لا خل کو تر رزق ولا ان تعن او د ترجه نش ورکو لې د چاته محتاج ندې قل اني ميتو تبيتو اي جماعت امر شوي دي من جانب الله ان اكونا جز الشما من من, من, من, من من اول من اول د هغه چانه اسلامي روړي دته اول پیغمبر په پیږي پټول امت کې اول مسلمان پیغمبري کړي اته دي آیات نه دا معلوم شوه چې لکه څنګه چې موږ په دې مکلف چې محمد رسول الله رسول الله په محمد رسول الله مکلف دی کنه دې هم په مکلف دی او ولاتكونن ملن مشکین او موږ یې ګټو دې د مشرکانونه قل اني حاپ تو وجه ځې ما به کې کنه اخاپ یری کما عذاب یوم عظیم ان استری تربي بېګې ست ته می دا ان عشی تربی دا جمله مو ترې زره چې مما بین د تیل او د مقول کې راغلی را اصل کښین غری بار ته قل انی اخافو عذاب یوم عظیم ان عشی تربی قل انی اخاف زه یریګم ان عشی تربی کزنا فرمانی د پرو دي گارو کم نسنه یریګم عذاب دی یوم عظیمه نا چروا د قیامت ته الله په کوی چې من یوسرب دا اوسو چوارو لشو عذاب ان خدودنا يوم اذا په دیر وخته قیامت ته عذاب واړولې شو فقدرحمهه الله پاک په دمه رباني وکړه او ذالک الفوز المبين او دا کامیابی ده ښکارا و این یمسس کلا بیان د عظیمه یقین دي اسلام دی هغه دار چې ماته کوم ضرر رسی دا په خدای تر پهنا دي که خیر رسی دا په خدای تر پهنا دي و این یمسس کلا او کچته اورسه یتا ته الله پاک رسی دل کیتا ته خدای پاک بې زور سره بېګې چې هغه دا يا مرز دي بدني وي يا مالي وي پلاکاشف لهو نشترې پورته کوون کداغه د پاره الا هو مگر یو